Dobrý večer, počúvate reláciu Mediálny wrestling s ľubom úďom. V aréne zápasy různé informačné zdroje. Jedni si namišľají, že jsou nositeľmi objektivnosti a pravdy, čiže dezinfo mainstream, a tie iné, čiže alternativu označují jako dezinformačné a konšpiračné, alebo... Je to presne naopak? Rozhodněte sa podľa vlastného uváženia. V ich vzájomnom zápase nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Rozhodcami ste vy sami. Všetky zdroje sa oháňajú kritickým myslením, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomilné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť, a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 můžete telefonovať na telefonní číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Tak, jako je to avizované, dnes máme hosta. Je to novinár, komentátor a spisovateľ Michal Semin, z České republiky, který je zároveň správcom průtu tradície v spolku Svetopluk, o čom sa budeme aj rozprávať. A naviše, je to host, už bol, ale dávnější, takže připomením okrem toho všetkého, na čom sa podělá, je aj priekopníkům domáceho vyučování že dětí, ženatý je o tom deviatých dětí. Ako autor se například podělal na diele Seba deštrukcia Západu a Seba deštrukcia Západu 2.0 kde bolo viacero autorov a samozrejme sa podělal aj na forme zborníka spolu s Petrom Drulákom a ten zborník sa nazýva Vzdelanie versus indoktrinácia správa i zľava. Je to človek, ktorý má bohaté skúsenosti, ako ste počuli, v rôznych oblastiach a preto je aj zaujímavým hosťom v rámci mediálneho wrestlingu, ale skôr ako obdem so rozprávať s mojim s vaším hosťom. Najprve si dáme teda očité aktuality, které súvisia s mediálním zápasom. Nie je to úplně novinka, ale je to známe medo. Edward Bernays. Je to člověk, který se narodil koncom 19. storočia, a jeho strikom byl psychoanalytik Sigmund Freud. Čo je paradoxné? Je prezývaný odcom public relations alebo odcom moderného vymývania mozgov, a v rámci mediálného wrestlingu mainstream veľmi dobře vie, kdo je Edward Bernays a na čom sa podělal. Ale tvária se, že ty, kteří obdobně vysvětlují působení médií, jako keby byli nejakí konšpirátory, kteří jsou odtrhnutí od reality. Pričom Edward Bernays je otcem této manipulácie mediálnej, čo vo svojom diele, nazvanom Propaganda, aj píše. A to si myslím že nepochybne o tom vedia aj tí, ktorí působí v mainstream. Ale ako som uviedol, mám dojem, alebo to hrají, že e, něčo také tu neexistuje, nie je. A všetko je to len aká si konšpirácia. Takže čo nám to Edward Bernays vo svojom diele Propaganda odkázal a napísal? Cielená a inteligentná manipulácia s názormi más je důležitým prvkom demokratické společnosti. Ty, kteří ovládají tento skrytý mechanizmus, tvoria neviditelnou vládu, která disponuje skutočnou mocou. Jsme ovládáni, naša myseľ je formovaná a myšlenku se nám podcúvané ľuďmi, o kterých jsme väčšinou nikdy nepočuli. Jsme ovládáni relativně malým počtom osvob, které rozumejí myšlenkovým procesom. Sú to oni kteří ťahajú za nitky, které ovládají verejnou mienku. Tolko odborník, znalec Edward Bernays, který spolupracoval aj s americkými prezidentmi. Takže nejaké bláznivé představy o nejakých tajných, o nich, o konšpiráciách, nie on to píše úplně otvorene. Je to důležitý prvok demokratické společnosti. Alebo už teda tí oni, kteří ťahají za nitky a ovládají verejnou mienku, neexistují? to bolo len v 19. storočí nebo nebodaj len začiatkom 20. storočia. O tom je mediálny wrestling. Či tomu budete veriť, alebo nie, ale tu je to jasne napísané, definované. No a prejdeme na našu mediálnu scénu, kde zúri teda mediálny wrestling a právě tyto názory, tyto jsou konšpirátory, my jsme nositelia pravdy, my jsme nositelia objektivnosti, my jsme fact-checkery a overujeme fakty a vzájemný tento súboj z kterého má určitě taký nezaujatý divák, posluchač alebo čitatel velmi čudný dojem. Tako názornou je samozřejmě na naší scéně, ale i na české scéně působí deník N, ku kterému se samozřejmě dostaneme i v souvislosti s aktuálním děním v České republice, ale v rámci deníka N nám trošku zamudrovala psychologička Čavojová. S veľmi zaujímavým titulom aj inteligentní ľudia šíria konšpiračné teórie. Imunní nie je nikto. Psychologička Vladimíra Čavojova je z Ústavu experimentálnej psychologie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie věd A pracovala teda aj na, jednej, na jednom zborníku, ktorý sa právě zaoberá týmito konšpiráciami, a hovorí o tom, že cieľom dezinformačných kampaní nie je to, aby ste uverili konkrétnej informácii. Často sa vypušťají aj protikladné dezinformácie, no a potom vám v zásade stačí počkať, ktoré z nich sa ujmu. Dôležité nie je ani tak to, že ľudia niečomu uveria, ako to, že v nich zasejete neistotu. To nám hovorí odbornička psychologička Vladimíra Čavojová. O výskume konšpiračných teorií a nepodložených tvrdení, jako tvrdia, nedávno publikovala s kolegami brožuru účenu pre širokou verejnosť. A čo je zajímavé už na samotnom titulku, že aj inteligentní ľudia šíria konšpiračné teorie. No, keď sa nad tým zamyslíme, právě ide o tento denník jen, kde právě Deník N sa prezentuje, že pro pre tých vzdělaných, rozhledených, sčítaných ľudí a tá, tá hlupa nevzdělaná masa podléhá dezinformačným kampaniám. No áno, aj inteligentní ľudia uveria propagande, kterou chrli například to povestné slovenské trio Actuality SK. Sme a denník N, kteří si nárokujú na tie, na tú svoju pozíciu akýchsi kaviarenských elitárov, aj keď sa schovávají za masku slušných ľudí a demokratov. Takže ano, platí to presne aj na týchto čitateľov, alebo dajme tomu aj na samotných pracovníkov Slovenskej akadémie vied ale Vladimíra Čavojová, že aj pri svojej znalosti a inteligencii naletia propagande a naletia takzvaným konšpiračným teóriám. Pretože len tak z tých najaktuálnějších tém, keď uvedíme, doteraz nás budou presvědčať, že celá ta pandémia a cirkus okolo covidu a Pfizeru a nákup vakcín a farmaloby a podobně, to jsou všetko len výmysly a konšpirácie, protože jim ide len a len o zdravie verejnosti, že 11. september je přesně taký a tak sa stal, jako je oficiálna verzia, protože aj keď pochybují různí odborníci od pilotov cez odborníkov na statiku a z různých iných oblastí, takže samozřejmě je to všetko len a len konšpirácia. Vojna na Ukrajině, má len tu jednu jedinou správnou verziu, kterou ponúka NATO, alebo kterou ponuka Brusel. A my tomu máme povinně veriť. Takže aj oni, takzvaní, takzvaní, inteligentní ľudia veria tejto oficiálnej bruselskej propagande, washingtonskej propagande, různým teóriám vůk, prebudenia, cancel culture a různým týmto liberálním experimentom a tvária sa, že ty ostatní sú hloupí a nepochopili. Zatiaľ čo iný alebo teda oni sa vezu na té správnej vlně. Takže áno, ten titulok je vystižný a vystihuje právě takýchto lidí, ktorých ostatní, alebo oni ostatných, považujú za nějakých menej uvažujících alebo nějakých obmedzených. No a pokud jde o spravodajstvo a informácie, tak jsou na mieste pochybnosti a nie otrocká viera v oficiálnej verzi, alebo v mainstream. Takým názorným příkladem je autor Bjorn Lomborg, je to dánský statistik, autor knih Falošný poplach, Sklate hlavy alebo skeptický ekolog, který vo svojich knihách sa stavia skepticky proti většinovému průdu v ekologii. To je další zase oblasť Green Deal, Eko, Spása, Klimy a Uhlíková stopa, Tak ďalej, kde o máme veriť tomu, čo nám chrlia média hlavného průdu. A Bjorn Lomborg jako odborník, dánský štatistik, žiaden nejaký obmedzenec, který nepozná žiadne jazyky a v živote nevyťahol pety zo svojej rodnej obce alebo mestečka, lebo takto väčšinou prezentují v slovenskom mainstreame Obraz tých, kteří neveria každej verzii oficiálnej propagandy, nazývaný postsedliakmi a podobně. Takže právě Bjorn Lomborg hovorí o tom, že dětem dětěm podcůváme hysteriu, nenádej. A toto strašení k zlým politickým rozhodnutím. Protože ak máme pocit, že svet horí, jedinou reakciou je panika. Uvádza to na názornom příklade. Když si člověk ta správy, lěhko nadobudne dojem, že veľká koralová bariéra, tento prírodný zázrak pri australskom pobřeží pomaly umírá, Vyblednutá na nepoznání v důsledku klimatických změn. A ty samozrejme, samozřejmě v médiách, veľká koralová bariéra zažívá najvětší úbytok korálové historii. A médiá opakovaně vykreslují negatívny obraz. Bez ohledu na to, čo už hovoria reálné dáta. Ta bariéra sa zotavuje. Ale tie pesimistické zprávy sa nemenia. Takže právě proto je důvěra v žurnalistiku na historickom minime. A jednou z příčin je jednostranné klimatické strašení. Takže právě selektívné spravodajstvo nám zkresluje pohľad na svět. A kdo má zájem o to selektívné správodajstvo? Po Facebooku? jsou Google a YouTube ďalšími technologickými společnostmi, které v oficiálnom liste priznali nátlak zo strany Bidenovej vlády, vrátane prezidenta Bidena, amerického prezidenta Bajdna, aby cenzurovali informácie například o pandemii, hoci neboli nejako škodlivé či nesprávné. No a ty overovatelia faktov, ktorí prichádzajú, až pochybňují akékoľvek otázky alebo výhrady k oficiálnej propagande, to neboli odborníci v konkrétnych oblastech, ale vo väčšine prípadov jsou to aktivisti, kteří presadzují svoje politické videnie světa. S objektivitou či pravdou to nemalo a ani v súčasnosti nemá nič spoločné. Facebook sa už v minulosti v súdnej žalobe bránil tým, že overovatelia faktov iba prezentují svoje názory. A přiznal zaražající cenzuru a ovplyvňování verejnej mienky v prospech konkrétnej politickej strany demokratů a ich prezidenta. Takže teraz, když je nárek a útoky proti Trumpovi, lebo chce být kráľom, je to fašista, obmedzuje a tak ďalej a tak ďalej, je zaujímavé, že týmto sílám neprekážala cenzura. Ani manipulácia verejnej mienky. Pretože to vyhovalo demokratom a zrejme aj tým médiám, které jsou takto financované a mají teda blízko k této názorovej, názorovej platforme. Když jsme ještě na slovenské scéně, tak je tu mediální agentura Verejnopravda. Verejnopravna mediální agentura, či je tlačová agentura Slovenskej republiky, na kterou sa zamerala aj autorka z, por, z portálu marker.sk, Dana Vitalošová, redaktorka a která poukázala na to, že zo slovenskej tlačové agentúry přeberají správy všetky naše najväčšie médiá, pričom jej texty sa hemžia propagandou. Večera konzumentov správ sa už s verejnoprávnou tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ta se mnohokrát stretla. Ide o verejnoprávnou inštitúciu, zřadenou zákonom, a ale už roky táto agentúra produkuje propagandu a stala se si sivou eminenciou slovenského mediálneho prostredia. Úlohou spravodajcov tasr samtranih na zahraničie je preberať a prekladať správy zo zahraničných mediálnych agentúr. No a tieto agentúrami prežuté texty tvoria gro slovenského zahraničného spravodajstva. A všetky slovenské najväčšie deníky preberajú texty Taser, ale zo zákona vyplývá pre Taser povinnost nestrannosti. A preberají se správy zo zahraničných agentůr. Associated, Press, Reuters, Deutsche Presseagentur a tak ďalej. Pričom z nich sa do slovenského prostredia prenáša aj v nich prítomná propaganda. A v propagande, kterou Taser preberá zo zahraničných agentůr, sa dajú identifikovať, ako uvádza autorka, tri hlavné typy. Prvým sú krajine pravicové privlastky. To víte. To posprávou TASR jsou strany, které jsou konzervatívne, automaticky, krajně pravicové, extremistické, ultra pravicové. TASR například použila vlasto krajně pravicový, při zhromaždení v Londýně, na kterém bolo podle odhadov několik stověk, tisíc, možná milion lidí. byla to demonstrace proti imigracii a za slobodu slova, ale podle TASR bola krajně pravicová, lebo to napísali aj Indie takto. Druhý bežný typ propagandy, který sa vyskytuje spravodajstvo, sa, sa skrýva v takzvaném kontexte. To znamená forma vysvetliviek, kterou slovenská agentura preberá zo zahraničných zdrojov. Vysvetlivky sa začínají, jako pripomína agentura AP, či iným podobným úvodom, no a potom nasleduje vlastně vzťah toho popisovaného ku schválenému názoru na geopolitiku, zmenu klimy či a Nápokon tretí ty propagandy, který ta se preberá zo zahraničných agentůr, je zamlčiavanie dôležitých informácií. To je, se týka například pohlavia Slovenská tlačová agentúra totiž len zopakuje zahraničné klámstva o trans ľudí. Rovnako jako západné médiá, aj Taser razí politiku nazývania transrodových osvob ne ich skutočným biologickým pohlavím, ale podľa preferovaných zámen. Napríklad o Slovákovi, který v 2023 v Rakusku ubodal seniora jedenáctimi ranami nožom, Taser napíše jako o opatrovatelke zo Slovenska. Protože mladík, kterého za vraždu starého pána odsudil na 20 rokov väzenia, sa identifikoval jako žena. A opäť, všetky titulky najväčších slovenských denníkov v tom čase oznamovali, že slovenská opatrovatelka a věta o tom, že išlo transrodovou osobu, sa nachádzala schovaná v texte článku, aby sa jim náhodou neublížilo. Takže nestačí len reformovať, ako sa momentálne hovorí slovenskou televíziu a rozhlas, ale zabezpečiť, aby boli aspoň verejnoprávne média nestranné, No a tam patří samozřejmě aj tlačová agentura Slovenskej republiky. Toto je v rámci mediálneho wrestlingu na slovenskej scéně A další nosná myšlienka, která vystihuje tú atmosféru, která panuje v médiách, je tentokrát z polského zdroja, z polského webu, dženik političný. která který vysvětluje, že aby jsme pochopili všetky procesy a vytvorili si informovaný názor, musíme kriticky přistupovat k informáciám, které nás obklopují. Inými slovami, než nastane nějaká zápalná vlna, dochádza v médiách boj o mysleně. Dlouhodobo nás učia strachu, aby bylo s námi lěhšě manipulovat. Takže ta skutočná vojna nevedě najprv na bojsku, ale v médiách. A to presahuje aj mediálny wrestling, protože wrestling je v podstatě hra, ale tu už ide o vojnu, eskaláciu násilia. A politici, ktorí sa spolu s médiami na tom zúčastňují, prilievajú olej do ohňa vyvolávají potom různé reakcie no a snažia sa zapáčiť, ako píše žaní političní, svojim šéfom v USA a v Bruseli. Pretože pokiaľ nesplní ich požiadavky, mohli by prísť o financovanie, ale cenu budú musieť zaplatiť obyčajní ľudia, či už poliaci, Litovci, Lotiši, Russi Ukrajinci, pretože tí pôjdu do vojny zomierať za pochybné záujmy politikov, ktorí zase v prípade vojny sa ukryjú v bezpečných rezortoch a majú dosť peňazí na to aby tam zostali, pokiaľ nebezpečenstvo nepominie. Treba se nad tým zamysliť v případě různých aktivistů, kteří na ulicích poběhují, demonstrují a žiadají si ďalšie pokračovanie vojny a výťastvo jednej strany, poražku druhé strany. zomiera tam nejdou, posílají iných. No a média, a politici hrajou svoju hru. A po skladbe sa už budeme venovať hostovi. Wrestling. Dnes večer máme hosta, novinára, komentátora a spisovatěla Michala Semína z České republiky. Dobrý večer, Michal. Dobrý večer, Lubo. Zdravím tebe a všechny e, posluchače. E, jsem moc rád, že zase po čase si spolu můžeme povídat v tom tvém výborném pořadu. Aktuálne jsou výsledky českých volieb. Byla okolo toho veľká kampaň, písalo sa v mainstreame, v alternatíve aj v Českej, aj v Slovenskej republike. Výsledky jsou, ale čo je zaujímavé? Prezident, český prezident Petr Pavel, aj Petr, aj Pavel, alebo ja hovorím agent Pávek, vyškolený komunistický špion, ktorý je dnes modlou demokratov, to jsou paradoxy, ako by zase povedal iný predchádzajúci prezident, Václav Havel, no ale vraťme se teda k Petrovi Pavlovi, keď ten už vlastně od mája změňoval možnost, že by po voľbách odmětol menovať vládní kabinet, který by vyšel, který by si zvolili ľudia, pokiaľ budou rozhodující ministerstva obsadené ľuďmi, kteří žiadajú prehodnotenie členstva Českej republiky v Evropskej únii a v Severoatlantickej alianci. Takže máme tu lekci od bývalého vyškoleného komunistického špiona, že Evropské únie a NATO sa nesmieme dotknúť ani otázkami, ani prehodnotiť, alebo se kriticky vyjadriť. Pretože podľa českého prezidenta, by to bolo mimoriadne rizikové, ak by vo vláde boli subjekty, které presadzujú referendum o vystupení z NATO alebo z EU. Oni by ho nenariadili, že vystupujeme, ale presadzoval by referendum, čo skutočným demokratom by malo vyhovať. A v souvislosti s tým, keďže ja som spomínal, že ty Michal si zároveň aj správcom tu tradície v Spolku Svetopluk, ten ešte približíme, a jeho činnost, no tak právě Spolok Svetopluk Ešte teda pred voľbami vyrazil náhrad, zorganizoval pochod, demonstráciu pod názvom pán prezident, rešpektujte voľby. Protože zdá se, že prezident si půjde svojou cestou, protože mu nevyhovují tí, ktorí vzýšli z volieb, čo je paradoxné. Takže Michal, ako ty vnímaš výsledok volieb vůbec politiku hradu a súčasnú situáciu s formovaním novej českej vlády? Mm -hmm. No, tak to je, to je mh, několik otázek, jako na jednou, tak po, pokusme se nějak rozdělit a nějak teda tu odpověď struk, strukturovat. Ptáš se na to, jak vnímám výsledek těch voleb, tak v zásadě ho vnímám spíše pozitivně, i když má svoje stíny. Jo? Vkládali jsme větší naději, když mluvím v tom množném čísle, tak mluvím tedy nejen za sebe, ale taky za kolegy ze spolku Svatopluk. Vkládali jsme větší naději ve volební výsledek těch radikálnějších opozičních stran. To mám na mysli tedy SPD a zprava a zleba hnutí stačilo. Obě tyto formace vlastně spíše neuspěly, pokud je stačilo, tak tedy neuspěly, neuspělo plně, protože se do parlamentu nedostalo a pokud je o SPD, no tak toto hnutí vlastně postupně ztrácí počet mandátů ve sněmovně. No, nejen ve srovnání s minulými volbami, ale i s těmi předminulými. Dneska už vlastně mají těch mandátů jenom 15 a z celkového počtu 200 v poslanecké sněmovně. A pět z nich vlastně patří osobnostem jiných politických stran, které byly na kandidáce SPD. Takže vlastně těch kmenových politiků SPD, oslanců už je vlastně jenom 10. Ale paradoxně, vzhledem k okolnostem celkovému výsledku těch voleb, je to vlastně poprvé, co SPD se může nějak podílet na, na formování vlády, na vytváření toho, toho budoucího vládního programu. Jo. Čili to je jako jeden z paradoxů těchto, těchto voleb. Ale jinak v zásadě samozřejmě toho hlavního cíle bylo dosaženo, což je, což je teda odchod té, té, té fialové koalice, což byla opravdu eh, asi nejhorší vláda, kterou jsme jako Češi tady, Česká republika měla od, od převratu v roce 89. Eh, vláda naprosto vazalská, podřízená prostě nad národnímu řízení. Eh, vláda bez osobností a, a eh, Čili tohle je bez, jakoby má, máli se něco změnit k lepšímu, tak toto je nutný nutný předpoklad k takové změně a, a to se povedlo. Takže z tohoto hlediska já to považuji za první dobrý krok, ale krok, který je tak trochu ještě, eh, vlastně eh, ta, ta, ta, ta noha ještě jakoby nedopadla a zůstává ve vzduchu, protože je, není vůbec jasné, že se podaří vládu na tom půdorysu těch tří stran, nebo tří hnutí, ano, SPD a motoristé, sestavit. Což souvisí s tím, o čem si mluvil, a to je politika prezidenta Petra Pavla, agenta Pavka, který eh, eh, oznámil vlastně Andreji Babišovi, Ať zase s tím sestavováním vlády příliš nespěchá, že na to máme čas, svolal ustavující e, zasedání nové poslanecké sněmovny na ten nejvzdálenější možný termín, na 3. listopad, 3. november. A, mm, a tím vlastně tady vzniká prostor pro to, aby se ještě mohly různé Procesy tady rozjet, že o případně prostě e, nějaké zpravodajské operace, o kterých si asi budeme taky povídat. A vlastně takto, e, mm, jak si znepříjemnil tu situaci e, budoucímu premiérovi při sestavování vlády, e, složené z těch dosud opozičních stran. Takže to v tuto chvíli je značně nejisté a další týdny ukáží, jako jestli prostě Andrej Babiš je stoprocentně jenom ve vleku prostě toho, toho režimového, toho establishmentu, toho, toho stávajícího režimu, anebo jestli po těch dosavadních po těch zkušenostech a potom pobytu v opozici a potom, jak se vyvíjí situace jako v okolních zemích v Evropě a podobně, tak jestli přece jenom v něm není kus toho Trumpa, jak o něm, jak o něm, tvrdí, jak o něm tvrdí média. Takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale v tuto chvíli Česká politika je ve vleku, e, řekl bych, je to určitá spekulace z mé strany, nemám proto nějaké tvrdé důkazy, ale v podstatě velké spravodajské operace, e, jejíž cílem je zabránit vzniku vlády, e, ano, SPD a motoristé. Tomu sa budeme venovať, ako si to naznačil. Je to právě ta kauza Filip Turek, denník N, štít demokracie. K tomu sa dostaneme, čo jsou to za ľudia a akára sa rozohrala. Já to vždy zdůraznujem, tu nejde o samotnou osobu, dajme tomu Filipa Tureka, alebo kohokoliv iného. To neznamená, že či člověk k němu uh, má nějaké sympatie alebo ho volil, alebo nevolil. jde o princip, čo sa rozohrává uh, v pozadí a prečo sa to rozohrává. A to je jedno jednostorovou osobou, ale aký je zámer. Ale vrátím se k tomu, čo si naznášil. Ale promiň, no, jak, ano. Ano, ty si vlastně zmínil tu demonstraci, že jo? Já jsem ještě... Ano, na, ano, ano ne, pred volbami, aby, na to, aby rešpektovali ano. volby. Ano. A tady vlastně vidíme, že... že uh, to mělo smysl svolat takové schromáždění, jo, které bylo vlastně největší, pokud jde o jako počtem demonstrací, která se vůbec konala v té předvolební, v té předvolební kampani, když jsme zaplnili velkou část vlastně Hračanského náměstí. To je to, které sousedí s Pražským hradem. No, a, a mnozí na tehdy jako spochybňovali prostě ten, ten náš, tudle tu akci, jo? Že, že to vidíme černě, že, že vkládáme prezidentovi do úst něco, co jako takhle dvostře neřekl, a že, že to interpretujeme k horšímu. Ale jak vidíme teď, že tak sice je pravda, Petr Pavel neřekl nic takového, že nepověří André Babiše se vlády na tomto půdorysu, ale v rozporu s dosavadní praxí vlastně Babiše si nepověřil zatím ještě ničím, jenom sleduje vlastně, co se jako odehrává a konzultuje to, ale praxe předchozích prezidentů byla taková, že po volbách, když bylo jasné, že, jakoby, že lze složit nějakou většinu poslaneckou, no tak vítěz těch voleb byl oficiálně pověřen složením vlády a přípravy toho vládního pro, pro, programového nějakého prohlášení. K tomu vlastně vůbec nedošlo. Jo? Čili m, Petr Pavel to jako pozoruje, občas si pozve, babiše nahrát, ale jako oficiální pověření tady zatím ještě žádné nebylo. No, a přestože to původně vypadalo, že protože ta, ta jednání v těch prvních dnech po volbách e, běžela velice rychle, to opravdu, jako velmi, velmi všechny ty tři strany se dokázaly jako rychle shodnout na různých kompromisech a na společném, na společném působení, tak do toho vlastně se rozjela tahle ta kauza s Filipem Turkem a zároveň přišlo vlastně to, to prezidentovo, eh, nikam nepospíchejte, protože uh, je ještě spousty času a kdo ví, kdo ví jestli vůbec uh, uh, v tomto složení ta vláda by měla být jako sestavena. Jo? Čili, a vzhledem k tomu, že hrozí při nejmenším USPD, že někdo z těch uh, um, nominovaných, nebo je to ta strana, která vlastně má pochybnosti, že jo, o... o um, o našem zakotvení, o, o našem členství v Evropské unii nebo v NATO, no tak vlastně to potom odpovídá tomu, co říkal prezident před volbami, že, jo, že, že bude zvažovat jaksi, začlenění takových stran do vlády, které toto ve svém programu mají. Vlastně se jen potvrdilo, že byla opodstatněna ta demonstrácia, tak ako si naznačil, protože přesně podle toho sa Petr Pavel, alias agent Pavek, aj správa zdánlivo respektuje voľby, ale na druhej strane sa rozhořávají spravodajské hry, aby ten výsledek, výsledok volieb nebol taký, který by vyrobil problémy hradu, alebo teda doterajším vládnoucím silám. Ale ty si... Aj v tej odpovědi naznačil, pokiaľ jde o vlády, a dajme tomu, můžeme podať aj štáty, že jsou v područí určitých zahraničných sil. A já ja by som se teď zameral na dva termíny, které najčastejšie používá u nás mainstream, ale i u vás, a to jsou uh, slova fašismus a konšpirácia. Každý, kto len pochybuje, kladie si otázku, alebo nie je spokojný s tým, ako politiku uplatňuje, či už Európska únia alebo NATO, je automaticky označený, alebo neprijíma liberálnu agendu od, transrodo, od transrodových pokusov až po green deal a výmenu obyvateľstva, tak je fašista. Okamžite hmm. ho a Pokiaľ nepríjama verzie, ktoré sa týkajú, dajme tomu vojny na Ukrajině, rôznych konfliktov a záklisnej politiky, tak je konšpirátor. Ale ty si v rozhovore pre program dopredu do minulosti, veľmi zaujímavú myšlienku povedal, citujem, termín fašizmus sa historicky ďaleko viac hodí na vystihnutie podstaty súčasného režimu, pretože došlo k tomu, že. Tieto štáty jsou dnes do značnej miery v područí veľkých nadnárodných korporácií a dochádza k splinutiu těchto dvoch moci. Trváš na tom, alebo je to opodstatněné, že skutočně ten termín, kterým se ohaňují takzvané demokratické síly, takzvané liberální síly, u nás progresivci, u vás pirati a tak dále, vlastně vystihuje tento jejich současný režim, tak jak si to definoval nadnárodné korporácie a splynotie dvou mocí, štátů, vlády a nadnárodních korporací. Je ta situace podle teba takáto nejen tu v Střední Evropě, ale i v rámci Evropské unie, v jednotlivých státech? Já myslím, že ano, jako z toho politologického hlediska je to prostě konstatování, že jo, faktů. Není to, já nepoužívám ten termín fašista jako, jako, jako nadávku, jo. To je prostě, fašismus je určité společenské hnutí, že jo, které nějak dobově vymezené eh, tou první polovinou 20. století. Oficiálně se, to byl prostě program eh, primárně tedy toho italského režimu, nebo ideologie italského režimu, ale Některé ty, ty znaky toho italského režimu se, se v nějakých svých podobách samozřejmě vyskytovaly i jinde tehdy, ale jedním z těch definičních znaků byla tehdy opravdu ta úzká ta spolupráce státu a, a korporací, což vlastně dnes by se dalo přenést i na té nadnárodní úrovni ne, právě na tuhletu na tohleto sepětí těch, těch dvou mocí té moci řekněme politické a, a, té, a té moci a té moci eh, finančně finančně eh, si, korporátní No a toto to je prostě jeden z těch definičních znaků, jo. je to není právě ta nálepka, kterou používají oni, jo. Když se jim cokoliv nelíbí, nebo cokoliv je jenom trošku konzervativnější, tak si okamžitě, to je fašista, to je fašista, jo? Fašismus původně není vlastně ani v zásadě konzervativní hnutí, naopak, že jo. To bylo velice revoluční hnutí. E, Benito Mussolini byl původně jako radikální socialista, že jo, mimo jiné známý i tím, že napsal jednu ze svých prací o Janu Husovi třeba, jo. Čili na základě toho taky mimo jiné dostal tehdy řád, nejvyšší státní řád, že od Tomáše Garika Masarika. Jo, ale jo, čili to je prostě nějak dobově, e, musíme chápat ten termín a samozřejmě můžeme ho přenést nebo analogicky ho používat i pro tu současnou realitu, ale když už se tím termínem šermuje, tak, a, nebo se používá prostě pro e, zachycení té současné reality nebo pro, pro, pro popis té současné reality, tak bychom prostě měli se držet toho obsahu, toho, toho termínu, jo? Čili když už je tu někdo teda tím fašistou, tak to jsou právě ti, kteří hájí vlastně tu podřízenost státu vlastně těm, těm velkým korporacím, jo? Ať už na té národní nebo nadnárodní úrovni. Pomínal som tvoje tvoju aktivitu v rámci spolku Svetopluk. Ja žim len tú atmosféru. Ty to môžeš rozjeść. Mňa veľmi zaujal titulok v souvislosti s tvojou osobou, že Spolok Svetopluk svoje základné úvahy o zmene režimu stavia na niekoľkých tézach, že rodinu tvorí táta, maminka a deti a že si pohlavie nemôžeme meniť podľa toho, ako sa momentálně prebudíme. Toho jsou uvádzali v souvislosti s tvojou osobou publicista Michal Semin a v tomto duchu, že chce spolok Svatopluk změnit režim v Česku. Já ještě len dodám, že média teda uviedli, že publicista Michal Semín v rámci spolku Svetopluk hovoril o změně režimu v české republike a na tuto tému připravuješ aj knihu, kde podľa vlastných slov popisuješ spoločenské podmienky neliberálnej demokracie a... Tvrdí, že český štát sa musí premenit tak, aby bol slobodný, solidárny a spravodlivý a odmítáš současné ideologie na západě ideologii liberalismu a progresivismu. Tak a čo prezentuje spolok Svetopluk, tak toto prezentují média. A čo podle tvojho názoru, aká zmena by měla nastat režimu v České republiky? No, to téma změny režimu je téma, řekněme, s kterým jsme přišli jako spolek, Uh, uh, jsme ho začali, vlastně jsme to otevřeli, to téma v tom veřejném prostoru před rokem. Jo? Čili, a nikoli tou knihou, kniha, kniha je jako, to je jeden z prvních takových větších plodů té, té veřejné debaty, kterou na to téma vedeme, ale už jsme pořádali několik konferencí, děláme různé debaty, besedy prostě po celé republice, píšeme na, na to texty, točíme různé podcasty. My máme jako Svatopluk vlastní YouTube kanál, jmenuje se to eh, ty, ty, ten formát, v kterém to točíme, to jsou takzvané svatoplukovské trialogy. A tam jsme taky tohleto téma už vícekrát, vícekrát, vícekrát diskutovali. Co tím chceme říci tím termínem změna režimu? Eh, my tím chceme říci to, že... Eh, eh, má-li se, má se současná vlastně ta dnešní společnost nějak obrodit, tak bude muset najít nějaký jiný model uh, té politické zprávy, jo, toho politického života. Protože ten, ten současný, který se říká liberální demokracie, vlastně uh, v, v, v poslední době, získal určité rysy, které jsou vlastní spíše režimům totalitním než, než demokratickým. A ta liberální demokracie není teda ani příliš liberální a, a, a přestává už být i, i demokratická. Čili my vlastně tou změnou režimu, my chceme tu změnu provést, řekněme, demokratickou cestou a zůstat jaksi na půdě demokracie. Ale nahradit tu liberální demokracii s těmi totalitními rysy, autentickou demokracií, bez nějakých přívlastků a, a pokud teda bych si měl nějakým, tak možná nějakou národní, abychom tím vyjádřili prostě to, že voláme zase po nějaké suverenitě a, a historické identitě národů, který prostě tvoří tu suverenitu potom těch státních útvarů. V našem případě České republiky, ve vašem případě Slovenska, Slovenské republiky. Jo, a a na, na, na prostě této bázi jak si obnovit, obnovit jako by re, skutečný teda politický život, který absentuje právě vzhledem k tomu, že naše státy jsou vlastně v područí toho nadnárodního řízení. Že vlastně tvorba zákonů, zahraniční směřování země, to všechno vlastně je dnes v rukou ve vašem případě i třeba tě, jaksi měna, že jo, jakoby emise, měny a podobně, že jo, protože jste v eurozóně, tak vlastně ztrácíme vlastně tu, ty možnosti, ty kompetence, ztrácíme jaksi nástroje k tomu, abychom si jako, jako český a slovenský národ prostě sami autonomně určovali cestu, kterou chceme jít jo? a vlastní nějakou budoucnost politickou prostě našich, našich národů, ale e, jsme vlastně podřízeni e, dnes už teda s, rozhodně s, víc, z nějakých 65-65, někdo říká i e, více procent, pokud je o legislativu, už prostě těm direktivám, že, které přichází z Evropské unie, jo? čili ten manévrovací prostor pro vás to, to, to sebeurčení eh, politické, je čím dál tím, čím dál tím eh, menší. A, mm, a to my chceme změnit. To je prostě té změny režimu, že my potřebujeme opět, eh, jak získat zpět eh, jaksi, mm, suverenitu našich států, no a, eh, a tam na, na potom prostě přistoupit k určitým dosti zásadním e, změnám na úrovni ústavy, které by prostě zabránili vzniku právě takových těchto pr progresivistických oligarchií, e, v kterých e, prostě, m, jsme žili a žijeme vlastně m, ta poslední desetiletí. A, m, a máme jako, po, po, rozpracováváme celý ten, ten systém toho, jak by měl vlastně ten nový politický režim vypadat demokratický opět připomínám nebo zdůrazňuji. Máme tam jako v rámci těch ústavních změn je tam silný řekněme, důraz na um, poloprezidentský model. Jo, to znamená svěřit více autority, více politické moci do rukou e, e, někoho, kdo m, taky má potom jasnou zodpovědnost, nese jasnou zodpovědnost za výkon m, té, té politické moci což stávající třeba volební systém v České republice v podstatě neumožňuje. Jo, ten je nastaven tak, že v podstatě generuje generuje koalice, často více, vícečetné, které prostě neumožňují těm jednozlivým politickým subjektům pak realizovat svůj vlastní program. Jo. Vzniká z toho prostě frustrace jo, z té politiky, protože nikdo potom není vlastně spokojený a nikdo a všichni vlastně svalují potom tu vinu, tu odpovědnost na druhé, na ty koaliční partnery. Jo. A v zásadě, ať volíme, jak volíme, tak plus minus to vlastně pořád vypadá stejně. Jo, a, a z toho je nutné se prostě, to je prostě jakási slepá ulice, do které se ten náš režim dostal. No a zapotřebí tady prostě s určitou teda dávkou odvahy a, a, a, a řekněme nějaké, jako nějakého vizionářství tady přijít prostě s nějakými poučit se z různých historických samozřejmě příkladů bez toho, že bychom se e, chtěli tady jakýkoliv předchozí režim restaurovat. Jo? Jsme si byli vědomi toho, že když vůbec tohleto téma nastolíme, takže okamžitě pro nás, proti nám ta média vystartují, že se tady chceme vracet jo? do minulosti, chceme tady křísit já nevím, režim předlistopadový nebo někdo jiný nás právě zase naopak obvinuje z toho, že tady chceme nějak navázat na tradice českého fašismu. To třeba byla výtka od Petra Pidharta, jeho bývalého třeba premiéra žeho, České republiky, ten v nás vidí vlastně to, toto ohrožení. Žeho? Jiní zase říkají, no jo, to jsou vlastně zakuklení komunisti, ty chtějí vrátit zpátky tady vlastně ty komunistické pořádky. Tak tohle samozřejmě jsou všechno dezinterpretace. Nikdo z nás prostě tím letím způsobem nesmýšlí. Um, my se naopak díváme do budoucnosti a snažíme se vlastně z těch dosavadních režimů vydolovat nějaké prostě pozitivní, nějakou pozitivní inspiraci a a, a jít a jít dál. Problém je, že prostě my dneska žijeme v režimu, který si z těch, prostě si bere jako to nejhorší prostě z těch z těch různých variant, kterými jsme si prostě v tom 20. století prošli. Zlado na tyto názory? a představy o budoucnosti české republiky nečudo, že spoleh a i tvoja osoba je předmětem záujmu mainstreamu a různých útokov, o čom si povíme po skladbe. A zemí otáčí? Jak je to s pravdou, s pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla. Je flekatá, jak dalmatým je černobílá, chudá holka s dechem nestačí. No a co vítr, severní vítr nemusí být rovnou krutej. A v téhle zemi na pramení panák dutej. vám nervy pevný, jak železní dráty. A stojí si nás všichni zlatý všechno je jak, Že a je pořád stejně rycí A slzy na Pavlači nerodí Tak čemu věřit Snad jenom bytostem, co taj kolem hlavy nám tajný, ale zaručený zprávy A taky dary, který bojíme se vrátit A to si piste, že budem platit V nejdůležitějším, už jenom pro ten pocit, že ji znám. Já budu zajímat třeba celý svět, bude to chvíle a nebo vpadlé. Jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy, a proč kope kolem sebe, kdo se topí. Jaký slal to zemi otáčí, jak je to s pravdou? Pravdou se šetří možná proto ale spila, je flechatá, jak doma tím je, je černobývá, chura občas techem nestačí, všechno je jinak, na se Zase na paláci jsou na A proč to ve konce vedl Vážení posluchači, počuváte reláciu Mediálny Wrestling. Od 21.30 můžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Dnes tu máme hosta Michala Semina, ktorý je publicistom, komentátorom Autorom zajímavých úvah a zároveň působí v spolku Svetopluk. Hovoril jsem o tom, že když jste poslouchali, aké názory prezentuje Michal a o čo se snaží spolok Svetopluk, že je zákonite terčom mainstreamových médií. A pochopitelně v tom negativním slova smysle. Portál Voxpod.cz s takým posmešným titulkom o čom snívajú vlastníci zo spolku Svetopluk a že jsou to pruty proti režimu, přišel s určitými informáciami a pochybnosťami Je vždy dôležité poznať, kdo je v danom médiu a o čom je dané médium. No je spravodajský a publicistický web, ktorý tvrdí, že prináša do Česka tie najkvalitnejšie informácie z miest, kde sa právě mení svet. Treba uvědět, že Tí, ktorí ho zakladali, reporter Vojtěch Bohač a kameramanka střiačka Neta Václavíkova, vycházeli z takého amerického vzoru Wise News. A Wise. Vice sa primárně zameriavali na najmladšie publikum, zložené prevážně z mileniálov. Na základě myšlenky, že mainstreamovým médiám veľa lidí už nedôveruje. oni to už chápu aj v rámci wrestlingu, napriek té určitej sledovanosti, která je na různých weboch, že klesá dôvera k ním, no a snaží se tu medzeru nejako vyplniť. Já ja jsem teda mal dojem z tohto portálu Voxpod, je to v podstatě tato progresivní neoliberální propaganda, len šikovně zabalená do toho, že se snaží nebyť ani mainstreamovým, ani alternativou. No ale je jasné, že při takomto vyjadrovaní, pokud jde například o spolok Svetopluk, je jasné, kam ich možno zaradit. Protože píšu, že spolok na svojich webových stránkách sa ostro vymedzuje proti západnému liberalizmu, nadnárodnému extremismu, čo je v úvodzovkách podľa nich, brojí proti údajným vojnovým štváčům, údajným to je opäť, jasné, že čo ty myslí, a klimatickým aktivistom A stmeľuje skutočných vlastencov, opäť je to v úvodzovkách, zľava aj zprava od komunistů až po priaznívců pravicových populistických hnutí. Takže toto je taká představa mainstreamu, o čom je spolok Svetopluk, je jasné, že západný liberalizmu kritizovať nemožno. Ako náhle, nebodaj chcete meniť tak dokonalý systém a úžasný a určite ho chcete nahradiť komunizmom alebo nejakou formou fašizmu podľa ich představ, tak je jasné, že ste neprijatelní. Nadnárodný extremismus neexistuje, podľa nich vojnoví štváči, údajní, pochopiteľne, tým myslia, že pokiaľ ste za vojnu proti Rusku, až do posledného Rusa, tak nie ste vojnový štváč, lebo to je ta to je správna myšlenka, že zomierají aj Ukrajinci, že sa na tom nabalují zbrojné komplexy, že sa e, rozhrávají různé geopolitické hry. To je všetko vedľajšie. No a klimatickí aktivisti, Deal a tak ďalej, to je kapitola sama o sebe. A vlastníci jsou v úvodzovkách. Čiže Voxpot je už týmto svojím informovaním jasně zaradený. Ja sa len teraz, Michal, chcem opýtať, keď vás tam prezentuju, že Spolok Svetopluk vyzývá hneď k odchodu Česka z euroatlantických struktur, k zmene politického režimu a mali by z Čech zmiznúť podľa nich niektoré poistky demokracie. To znamená, že chcete zrušiť Senát, obmedziť právomoci poslancov a sudcov a nastoliť poloprezidentský systém. Voxpot, Tára, Milisa, alebo naozaj toto jsou právě tieto ciele tak je to tak, jak to bývá často, je to samozřejmě je to, je to směs dílčích pravd, polopravd a úplných nesmyslů. Jo. Ale já bych jako před závorku řekl jednu věc, berou nás vážně. Jo, to je opravdu, myslím si, že v těch posledních měsících, zvláště po té, co jsme teda vyšli s tím tématem změny režimu a, a stala se z toho opravdu teda věc, která se i během té předvolební kampaně jako hodně, hodně traktovala, tak mm, opravdu jsme získali dojem, že se nám podařilo vlastně v, těch, mm, v tom režimu vyvolat určitý, určité znepokojení, nechci říct ještě paniku, na to jsme ještě asi příliš slabí, ale e, zatímco ten režim většinou, když e, se cítí pevný v kramflecích, tak e, m, nereaguje, přehlíží, e, bagatelizuje, tak v tomto případě e, to bere vážně. Bere vážně a, a utočí. A utočí e, ve snaze samozřejmě nás nějak e, znectít, dehonestovat a... Uh, není to teda poprvé v mým případě, já už jsem si to zažil vícekrát, myslím, že jsme si tady taky o tom svýho času povídali, když jsem kandidoval do rady České tiskové kanceláře, tak už jsem jednu takovouhle velkou mediální kampaň proti své osobě, uh, takovej lynč zažil, tak teď zažíváme něco podobného v případě Svatopluku. Tenhle ten uh, portál Voxpot, já se přiznám, že jsem ho vlastně objevil až v souvislosti s tím článkem o Svatopluku, že jsem ho do té doby neznal. E, a to si myslím, že mám celá přehled o té české mediální scéně. E, tak, e, ale jak jsem pochopil, tak, tak je to takové to vlivové médium, které bývá potom e, referenčním určitým médiem, jako v těch dalších, sledovanějších, teda médiích. Tak, e, tak se nám začalo věnovat. Není to jenom tenhle ten článek, který je teda spoplatněn, takže já je nehodlám podporovat finančně, já jsem si ten článek nepřečetl, jenom tu část, která, která končí slovy Spolek se vyšvihnul z marginálního společenství na organizaci pořádající tisícové protesty a pravidelné besedy i konference za účasti politiků typu Roberta Fica nebo ex-prezidenta Miloše Zemana a dalších protiliberálních elit. Politolog a odborník na extremismus Miroslav Mareš nepamatuje, že by tu kdy byla obdobná organizace s tak širokým ideovým rozpětím. Jo. Takže takhle nás nějak vidí a jak říkám, berou nás vážně, nevím, co tam dál potom e, rozebírají, ale je zajímavé, že vlastně celý ten článek začíná fotografií, na které je mimo jiné Jaromír Nohavica, jo, který taky se účastní e, vel nám zahrát, zaspívat a podobně. Jo. Čili myslím, že ten spolek opravdu začíná přitahovat takové jako opravdu nezávislé osobnosti z toho českého politického, ale i toho kulturního, kulturního života. Voxpot vydal v minulých dnech ještě jeden materiál, není to tedy článek, ale je to video. A to je celé tedy veřejně dostupné, to jsem si poslechl. Šéf-redaktor Boháč se zúčastnil prezentace naší první knihy o změně režimu kterou jsme pořádali v Praze a teď s tou knihou budeme jezdit po celé republice, dělat besedy a konference. A šef reaktor Boháč dorazil vlastně na tu pražskou prezentaci, dokonce nám tam položil i nějaký otázky. No a pak z toho zpracoval video. Video samozřejmě to je opravdu mm, propagandistický majstrštyk. Celé je to prostě zabaleno do toho narrativu, že jsme tedy Nejvýraznější česká proruská síla, že vlastně všechno to, co děláme, tak děláme víceméně, jakoby, uh, nejen tam přímo řečeno na pokyn, ale, ale v zájmu vlastně Ruska, v zájmu Kremlu. Jo? A my a snaží se hledat, teda i vzhledem k tomu, že my máme i nějaké vazby samozřejmě na Slovensku a že v těch našich publikacích. S, přispívají do těch našich publikací také lidé ze Slovenska, třeba Ján Černogurský, tak okamžitě z toho uvařil vlastně příběh o tom, jak jsme prostřednictvím Jana Černogurského a jeho slovensko-ruské společnosti prostě napojeni na ty, na ty vysoké prostě představitele eh, Putinova režimu a a, a tak dále, že Černoguský je ten naše spojka vlastně tam a, a úplný nesmysly, jo, my se s Jánem Černovi, a já, já mám velice rád a vážím si ho a prostě když jsme schánili autory do, do našich, protože my jsme vydali už celkem pět knih o souverenitě, o lidských právech o ekonomice, teď vydáváme ty, ty, to vzdělání indoktrinace o školství, teď vydáváme tu změnu režimu vždycky zprava zleva a jsou tam autoři z České republiky a ze Slovenska. Jo? Takže nám tam dvakrát přispěl Ján Černogurský. To je veškerá jeho vlastně, to je veškeré, veškeré řekněme, propojení Svatopluku a Jana černogurského je přes dva články, jo? ale to video je prostě o tom, jak prostě Ján je naše spojka prostě v Kremlu a jak společně e, přemýšlíme o tom, jak Českou a Slovenskou republiku e, dostat zase prostě do područí, do područí Moskvy. No. Tak asi v tomhletom duchu prostě pracuje nezávislé médium Voxpond. To je klasické uvažování pre mainstream, pochopitelně, co jsou právě ty paradoxy, Obvinujú lidi s inými názormi, že musia slúžiť nějaké mocnosti a nahrávajú určité mocnosti a cudzím záujmom. A pričom sami pritakávajú všetko, všetkému, čo prichádza z Bruselu. Dobre teraz majú problém s Trumpom, takže Washington je čiastočně či ako v úzadí, ale dajme tomu, čokoľvek, čo prichádza v rámci liberálnej ideologie, v rámci EU a NATO to všetko schvaľujú, podporujú za každú cenu a to nie je prisluhovanie cudzej mocnosti, ale k tomu sa dostaneme potom v naší debatě v souvislosti s, určit vlastně s určitým paragrafem. A celý švéd to na neumí. Ano. Mhm. ano to je ich spôsob uvažovania mm. a to, čo si hovoril teraz o tomto šéf ktorý Voxpod, jako to šikovne zostrial, já ja jsem na úvod spomínal takzvané selektívne spravodajstvo, to presne tomu zodpoveda, mm. vyberiem si ideologicky, čo chcem, o čom chcem informovať a ako chcem informovať a presne tento rukopis, ktorý použil tento, nepovím novinár, ale žumpalista, ja používám túto terminológiu, mm. pretože to má daleko od nějaké žurnalistiky, to je propaganda, presne to sa vlastne stalo aj počas vašej demonstrace na Hradčanskom náměstí, keď byla protidemonstrácia. A ty protidemonstranti přišli so zástavami EU, NATO a Ukrajiny. Klasika. A protidemonstranti tam mali transparenty, jako například, váš prezident sedí v Moskve, alebo, a teraz vulgarizmy, vítajte na zraze červených svíň. Takže... Svetopluk a vůbec tvoje angažovanost spočívá v tom, že ty máš nějakého prezidenta v Moskve, alebo si nějak do červená orientovaný, alebo v rámci Svetopluka? Jistě, je to tak, no. Přitom paradoxně oni vlastně, oni, eh, eh, jaksi se, se hlásí prostě k prezidentovi, který, jestli, on to tam řekl, myslím, docela trefně, Jindřich Reichl, nějak mm, úspěšný teda politik teď, že, protože jedním z těch uh, poslanců za SPD, jako předseda strany pro, tak na té demonstraci on tam poměrně vtipně řekl na adresu právě tady těchto hloučků, těchto, ale jinak velice hlučných demonstrantů, protože oni tam naplno prostě pouštěli uh, zreprobeden uh, mm, prostě svoji produkci. Tak řekl, jestli tady prostě jediný nějaký jakoby komunista, který uh, Uh, Jím byl dobrovolně uh, v době, uh, m, před kterou vy varujete, jakože my bychom tady snad chtěli vrátit ty starý pořádky, no tak to je tamhle ten pán, co sedí na tom, na tom pražském hradě, za kterýho vy teďko, jako bojujete. Jo. A prostě připomněl, připomněl zcela správně, že jo, právě tuhle tu, tu, tu kariéru Petra Pavla že jo, za minulého režimu, který až vlastně do převratu se připravoval víceméně provádět špionáž proti západním imperialistům ve v, v službě prostě valševský smlouvy a podobně. Jo. Takže, takže dneska prostě to, je, to je jejich vzorný demokratický prezident a my, kteří jako reálně se snažíme prostě tu demokracii tady nějak uhájit, tak, aby, aby, abychom zase neskončili všichni prostě v nějakém totalitním zmaru tak jsme prostě obvinováni přesně z toho opaku. No, je to opravdu, opravdu tu orvelovský poměry. A tím se dostáváme vlastně k práci médií, čo už uh, naznačujeme v rámci mediálného wrestlingu a to je kauza Filipa Turka, protože výsledok volieb motoristi, europoslanec, čestný predseda motoristov, ktorý ašpiruje na pozíciu ministra zahraničných vecí. Čo je pre určité kruhy, aj tie, ktoré jsou za to mediálnou kampaňou, nepriateľné. Práve preto denník N, obdoba slovenského denníka N, v tomto prípade denník N v Českej republike, spolu s iniciativou Štít demokracie prišli s dokumentom, ktorý má údajne mapovať turkové staršie kontroverzné príspevky na sociálnych sieťach. No a to je ten klasický obraz, ako takého človeka znemožniť, mal by, mal by to byť výber zmazaných postov a komentárov, kterých Turek údajně obhajoval rasistické, sexistické, homofobné výroky, narážky na Hitlera a Mussoliniho. Rozputala se tato mediálna kampaň, Deník N... Konkrétně Zdislava Pokorná. Zdislava Pokorná, která působí v denníku N od roku 2021. Treba uvěřit, že vlastnicky stál za českým denníkom N z slovenský denník N a ďalšie dve tretiny vlastní nadácia Independent Press, za kterou stojí skupina českých podnikateľov. Mena, které tebe určitě něco povedia, slovenským posluchačům možno tiež, Ondřej Fritz, Martin Hajek, Silke Horákova, Martin Vohanka a tak ďalej, Libor Malý, Jaroslav Horák. Na no tento spolok a denník N v podstatě s takzvanými občianskými aktivitami a podporou určitých politických aktivit nahrává hradu, takzvané, takzvané podhradie a vytvárajou teda tuto kampaň. No, v souvislosti uh, s Turkem, já jsem to spomínal. Nejde o to, či uh, te vyjadrenia, ak se to dokáže, zmazané, nezmazané, pracovali na tom tajné služby, či je Turek sympatický, či ho někdo volil alebo nevolil, princíp, čo rozpútava denník N, či by to bol Turek alebo někto jiný, kto nevyhovuje, aby, im, aby bol vo vláde alebo nebodaj na poste ministra zahraničných vecí, tak určité politické kruhy, podnikateľské kruhy, denník, teda médium a v spolupráci so spravodajskými službami, protože po rokoch dokázali všetko toto vyrábať. takže dokument má neuvěrtejných 42 stran, různé screenshoty a podobně, kde jsou původní odkazy a dáta, kedy to bolo vytvorené, že materiál, na ktorom sa úsilovne pracovalo a takto sa teda manipuluje v mene a akýchsi hodnot a princípov, len aby nebola vláda, která nevyhovuje týmto ultraliberálním kruhom a na to je dobrá akákoľvek iniciatíva. Z tvojho pohľadu sleduješ mediálnu scénu, myslíš si, že dokážu natoľko zmanipulovať verejnosť ten, povedal bychom ten taký trojuholník, že média, určité záujmy podnikatelské a tajné služby, aby dokázali rozložit vůbec vládu, která ještě ani nevznikla a úplně ju znemožnit, hoci len vytipovaním jednej osoby, vytváří takou neznesitelnou atmosféru v celé v krajine. Určitě, já myslím, že toto je opravdu odpověď té reakce toho českého hlubokého státu, našeho Deep State, navázaného na Brusel a prostě na ty globalistický síly. Tohle samozřejmě není dílo Zdislavy Pokorné. To je prostě nula, že jo? to je prostě, ty, ty, krám, používáš ten krásný teda termín, to je pouhá jo? A ona také uh, žádnou investigativní vlastní práci nevykonala, že jo? Ona je pouze ten nosič, nebo ten, komu byl vlastně ten materiál předán a ona ho zveřejnila. To je veškerá práce, kterou ona proto udělala a za to je teda královsky placena. Zajímavé je, že tenhle ten článek vlastně, když teda se kauza Turek jako rozjela, tak ten článek vyšel v pátek 10. října někdy kolem půl desáté večer. Což samou o sobě dost neobvyklý čas na to, aby se prostě něco takového tak, tak vážného, tak třaskavého vlastně zveřejnilo. Jež ona celou hodinu vlastně potom její česká televize předložila o komentování vlastně politický konkurenci v pořadu události komentáře, aniž by tam teda Turek byl a vůbec nikdo tam nebyl z motoristů. A ten se vlastně k tomu vyjádřil pak až v neděli ráno, když už ta kauza mohutně žila prostě na sociálních sítích, jo. Čili jako dobře načasováno, dobře připraveno. A, e, no a v úterý, když ta kauza už trošku vychládala, tak jako pod kotel znova přiložila ta skupina, jak si řekl, ten štít demokracie, jo. Takže to jsou dva subjekty, denník N, štít demokracie, zatím štítem demokracie a možná ještě přece jenom pár slov k tomu deníku N, ty si dobře popsal vlastně jeho, jeho strukturu, jeho vlastníky, ale stojí za zmínku, že vlastně členem redakční rady byl ještě do roku 2019 Petr Pavel. Jo. Poté, když teda oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta, tak jako odešel formálně, teda jaksi z té redakční rady, ale jinak on tam prostě byl, že jo, a, a, a je známo, ostatně denník N eh, bojoval i v té kampani, že jo, dokonce tehdy to byl vlastně paradoxně, to byl deník N, že jo, který rozjel tu, eh, eh, otevřel kauzu Nerudová, jo, což byla taky kandidátka progresivistů, ale ohrožovala hm, pávka, hm, protože průzkumy ukazovaly ukazovali v tu chvíli, že vlastně eh, jde nad něj, a v tu chvíli Deník N. vystartoval a poukázal na to, jak Mendlova univerzita, jejíž byla rektorka, šmelila prostě, s, prodávala diplomy a, a jaký podvody se tam prostě pod jejím e, e, rektorováním prostě na té, na té univerzitě děli a, a, a bylo a bylo ponerudové. Takže to bylo poprvé, kdy vlastně ten Deník N. kopal za Petra Pavla. Jo? A teď jsem přesvědčen, že kopet za něj opět protože e, má teda, jak si opravdu Petr Pavel dosáhnout toho, že nebude jmenovat nikoho z těch jako reálně opozičních sil, který jsou kritičtí k Bruselu a prostě k, k tomu kolektivnímu západu, no tak, tak bylo prostě zapotřebí nějakou takovouhle kauzu rozjet, no. Takže tolik k tomu ještě Deníku N a štít demokracie. Za štítem demokracie to je velmi zvláštní, to vlastně je útvar, nevíme přesně, co to je. Vznik je, tak nějak se datuje přibližně do července letošního roku. A přestože se jakoby, když zveřejnili těch neuvěřitelných 42 stran, jo, těch jeho turkových údajných, tedy facebookových příspěvků, 42 stran, tak vlastně e, bylo oznámeno, že do naší redakce byl zaslán dokument, který mapuje kontroverzní statusy komentáře Filipa Turka. Do naší redakce? Co to je? Jako štít demokracie není médium? Jakou má redakci? Co to tedy znamená? Když jsem se, e, se snažil si někde vyhledat, jaký je právní statut štít toto to, to, to uskupení, nedá se to dohledat. Jo? Není to žádný třeba spolek Svatopluk, to je zapsaný spolek, každý si může dohledat i čo, stanovy, eh, financování. U tu demokracie nelze najít nic. S výjimkou toho, že na Hero Hero je teda odkaz na štít demokracie, eh, kde je uveden nějaký účet, na který mohou lidé přispívat. Ale jinak vlastně je to naprosto netransparentní, vůbec nevíme, jako co to je. Stojí zatím ale osoba, která jako veřejně se k tomu hlásí, ta se jmenuje Petr Ludvik. Petr Ludvik je takzvaný datový vědec, který se proslavil už za covidu, patřil mezi největší covidisty, mezi ty, kteří prosazovali ty nejtvrdší lockdowny. On byl jeden z těch takzvaných modelářů, jo, se jim říkalo, kteří vytvářeli ty matematické modely, jak se bude prostě covid šířit tou geometrickou řadou, jak všichni tady, jak, jak tady pomřeme. Tak to je Petr Ludvík Spolu s ním je tam ještě uveden Roman Máca, což je někdejší analytik Spolku Evropské hodnoty. No a Antonín Pášma, což je zaměstnanec organizace Milionu chvílek pro demokracie, jo. Čili toto je, to co jsou jako jediná tři jména, která jsou v médiích teda spojována e, s tím štítem demokracie. Nic víc vlastně o tom nevíme, jenom to, dnes tedy, že e, operuje s nějakým materiálem, těch s těmi, nebo ro, začaly rozesílat všude do médií těchto 42 stran údajných turkových vyjádření na Facebooku, jo. No, ale jak jsi správně řekl, Turek to je jenom, to je jenom zástupný jako, jo, jméno. To, to se prostě jenom hodí, to je prostě beranidlo. Oni samozřejmě takový kompromitující materiály by mohli vyrobit určitě i na více lidí. A vzhledem k tomu, jaký Filip Turek je a že určitě má asi tyto slabiny určité, jo? A on sám, on sám taky říkal do médií, já netvrdím, že jsem některé věci nenapsal. Dneska se za ně třeba i stydím, jo? Napsal jsem je, když mi bylo 25, tak dneska bych si za to nafackoval, ale některé ty věci jsou buď to prostě překrouceny, nebo některé jsem vůbec nenapsal. No a takže máme tady jako tvrzení proti tvrzení. Motoristé podali trestní oznámení proti deníku N. No ale jak to, jak to, jo, tady lze očekávat, že samozřejmě to bude té policii trvat, že oni si budou muset patrně asi od společnosti Meta, pod který spadá Facebook, že o nějak vyžádat do Spojených států, jako by požádat o to, aby jim teda dodali, Uh, skutečně ty archivované záznamy autentické, nebo já nevím, jak ten, tento proces bude přesně probíhat, ale to bude na dlouhé lokte, že jo? A teď je zapotřebí se stavit vládu. Jo? Čili to samozřejmě ochromuje to motoristy, ochromuje to samozřejmě André Babiše, který je pod velkým tlakem. No a, a ten útok teda není nakonec veden jenom na Turka, že už byla demonstrace proti Petrovi Macinkovi. Petr Macinka je předseda té strany motoristé sobě, který, o kterém se hovoří, že by mohl být ministrem životního prostředí. Takže máme tady českého hůliaka, jo, proti kterému se demonstruje, aniž by bylo vůbec známo, co vlastně Macinka by chtěl na to ministerstvu dělat jo, a prosazovat. No a zároveň by motoristi měli dostat rezort kultury, no tak tady už se taky píší petice, jsou petice vědců, petice vědců proti Macinkovi, jsou petice umělců, kulturní fronta se mobilizuje a varuje prostě prezidenta uh, před tím, aby jmenovali jejich kandidáta, no což je opravdu pitoreskní, že jo? protože jeden z těch argumentů, kteří tam ti, Patenti umělečtí je, uvádějí je, že o to Klempíř, což je tak jejich jako nominant, že měl v osmdesátých letech se nějak jako podlehnout státní bezpečnosti a, a stát se vlastně jako agentem. No. A což jako Klempíš nikdy nepopíral a krátce po převratu vlastně toho jako i veřejně se za to omluvil, litoval a říká, že to je jeho noční můra a tak, jo. Čili to není něco, co by se jako o něm nevědělo, Čili, s, jo, ale oni vlastně adresují tu petici eh, prezidentu Pavlovi, aby nejmenoval tohoto člověka ministrem, protože v 80. letech byl, byl krátce agentem státní bezpečnosti. A tohle posílají někomu, kdo v 80. letech se připravoval, prostě byl, byl součástí eh, vojenské kontrarozvědky Člověk, který tehdy, jak je zdokumentováno, že ho souhlasil s bratrskou pomocí armád v roce 68 a tak dále. Jo. Že opravdu jel, někdy si člověk připadá, že žije v bázinci. <tějí> Ano, to tomu zodpovídá, pretože skutočne tí, ktorí majú najviac reči o demokracii, najviac řeči uh, reči o tom, ako predchádzajúci režim nesplňal žiadne kritériá a hodnoty, tak naopak vyvolia asi človeka, ktorý presne reprezentuje ani aj keď bývalý režim, ale ten karierizmus a schopnosť prispôsobiť sa včera Kremlu, dnes Bruselu. A vůbec jim to neprekáža. Ty si spomenul opäť jeden veľmi nebezpečný termín deep step čiže hlboký štát, někdo, kdo je v pozadí. Edward Brnoj, z kterého jsem na začiatku spomínal, to utvorene napísal, že áno, jsou tu síly, které manipulují, o kterých ani nevíte, ktorých ani nevidíte, protože nejakého ševreda, ktorá vidíte, tých vlastníkov možno ste počuli, možno sú někde uvedení, nejaké figurky, které sú známe v médiách, ale skutočná síla v pozadí a tie peniaze, a oni tomu hovoria konšpirácia, ale to sú fakty, které fungují, jednoducho Deep State ako taký, aj keď sa mu investigatíva v mainstreame nevenuje a neví. Odhaluje, tak funguje napříč různými štátmi, alebo by som povedal aj kontinentami. Ale je tu presne táto myšlienka, že právě tento Deep State nepripustí zmenu systému, alebo nechce připustit zmenu systému. I, aj v Deep State jsou různé sily, které mohou mezi sebou superiť, ale snaží se zachovat status quo doma, aj vonku v zahraničí, myslím konkrétně v daném štáte, ale aj vonku v zahraničí. V prípade Českej republiky potrebujú se nejako zbaviť motoristové SPD, aby zdiskreditovat, aby možné vytvoriť vládu, aby Babiš mal tieto problémy. Opět, tu nejde o to, obhajovat Babiša, jeho minulost, ako sa dopracoval k majetku a tak ďalej. Ide o ten princíp, že potom je úplně jedno, kdo vyhra voľby. Komentátor Petr Holec Sa k tomuto vyjadril, že o akú novinárčinu vlastně jde. Jsme v mediálnom wrestlingu, hovoríme o novinároch. A Petr Olec píše o tom, že len hlupák by mohl veriť, že toto je normálna novinářská práca. Denník N je diskreditačná alebo udávacká platforma tajných služieb a Pražského hradu. A obe tieto inštitúcie si neprajú výmenu moci a skúšajú novou vládu buď zničiť, alebo aspoň sformovat podle vlastných mocenských potrieb. Funguje podle těba táto, ako se nazývá pražská chobotnice, která sa snaží usmerniť výsledek volieb? Ano, určitě, to je úplně přesně, Petr Holec to pojmenoval přesně. Jo, tato chobotnice, ona, ona, ona existuje samozřejmě, ona je... Ona už je poměrně letitá. To není něco, co by vlastně tady vznikalo teprve v posledních letech, jo. To tady vznikalo už relativně krátce po převratu a její první jako veliké chapadlo, no, ono je to víc než chapadlo, ono je to možná, možná eh, to má blíž jako k nějakému, jako tomu, eh, tomu pomyslnému mozku celé té operace. To je organizace Člověk v tísni. Tam vlastně vznikla, tam vznikla po listopadovém převratu jako partner České televize a vlastně organizace, která jako oficiálně zastává tu politiku jako hájení lidských práv, že jo, humanity a tak dále ve světě a, a, a, a humanitární aktivity, že jo, všude možně na všech, na všech kontinentech. Ale samozřejmě zase selektivně, selektivně, jak se to hodí, ale jak dneska v podstatě víme, nebo každý, kdo se, nebo ten, kdo se jako věn, věnuje a sleduje pečlivě, analyzuje práci člověka v tísni, tak to je vlastně od počátku určitý nástroj vlastně tajných služeb, jo. A obávám se, že nikoli jen českých, teda, jako jo, a že to vlastně vzniklo, jakoby, jako by, jako způsob určité Určitého garanta vlastně těch, těch změn polistopadových, prostě jedna z těch nových m, m, takových stabilizačních nástrojů prostě toho, toho nového režimu, který tady, který tady vznikal. A m, paradoxně někteří lidé, kteří se na tom podíleli, tak v podstatě jenom převlékli kabáty, jo, protože byli takzvaně převerbováni, jo. A Protože dříve, dříve podobně ochotně, jak si fungovali prostě v tom opačním gardu. No a organizace Člověk v tísni ta má opravdu obrovský vliv, spolučuje českou zahraniční politiku, jo, ale zasahuje do oblasti médií a, a školství. Jo, má rozsáhlý prostě programy pro školy základní i střední pořádá různé kurzy mediální výchovy, jo, a, a, a boj proti dezinformacím a podobně, jo. Čili, no a kolem kolem člověka v tísni, že jo, ve chvíli, kdy vlastně oni e, tady si nějak vytvořili e, tenhle jak si ten, ten, ten to, to předpolí nebo tyhle ty hluboký základy vlastně pro pro, pro ten nový polistopadový režim, no tak pak na to se nabalovaly další a další aktivity. To jsou už ty zmíněné evropské hodnoty a prostě celý ten, ten ten neziskový sektor, který se vlastně tváří jako autentický hlas občanské společnosti, jako by to bylo něco, co vlastně ta lid jo, spontánně vlastně jako hm, chce, požaduje, prosazuje, že jo, aby aby se děti zabývaly tím, jestli prostě se narodili do správného těla jo, a podobné věci, že jo, tak to, to všechno vlastně vnáší jako do toho českého veřejného života ten neziskový sektor. Ale prostě to je od počátku je, je jeden velký podvod, jedna velká lumpárna, protože to právě, um, jak si to hraje vlastně na to, že to je ten, ten hlas z dola, z lidu, z občanské společnosti, tak je to přesně naopak. Prostě ten režim si tady vytváří vlastně tyto fiktivní, jakoby, nebo tenhle, ten, ten stán lidí jenom hlas té občanské společnosti, že jo. Takže zakládá si tyhle ty neziskové nevládní organizace, financuje je, že jo, a, a úkoluje je tak, aby prostě um, stabilizovali, ten, stabilizovali ten režim. Že a pak se to navenek vydává, že to je vlastně, um, že to není nějaký teda diktát od zhora, z hora, ale že si to přejí lidé, podívejte se vždyť, to je ta občanská společnost a tak, jo. Čili toto je v podstatě chobotnice obrovská, která, která um, um, uh, pronikla vlastně tou státní zprávou, a, a my se jí taky věnujeme v rámci vlastně té změny režimu. Je to ostatně i část mého příspěvku v té první knize o změně režimu, která už tedy vyšla. Já teď připravuju k vydání druhou, navazující, pokračující a v tom svém te textu v této knize já se právě věnuju té problematice vlastně toho neziskového sektoru a toho, co je zapotřebí udělat s tím, aby vlastně tento, tento sektor byl byl uh, regulován, aby se dostal prostě do těch, do těch uh, uh, mezí, v kterých prostě jinak legitimně samozřejmě existovat má, že jo. Tak spolek svatopluk, no tak to je taky nezisková organizace, že jo. Jo, ale děláme za svý, veškerý peníze, které máme, so, to jsou jako členské příspěvky, jo, a, a, a nebo prostě podpora některých uh, menších čes, jako českých podnikatelů, ale všechno je to transparentní, všechno je, jo, nikdy bychom si nevzali peníze ani od státu, ani ze zahraničí. Čili předpokladem nějaké změny režimu je samozřejmě eh, pohlídat si celou tuto oblast eh, a, eh, a prosadit nějaký prostě zákon toho typu, jako mají ve Spojených státech, třeba ten zákon FARA, něco podobného obdobného mají v Rusku, v Maďarsku, jo, v Gruzi, kolem toho byla málem barevná revoluce a podobně. Jo? Protože právě ty, ten neziskový sektor, ten takzvaný třetí sektor, ty mimovládky, to je vlastně, se stává tímhletím nástrojem často i těch tajných služeb pro provádění právě barevných revolucí. To jsme viděli tu paniku v tom neziskovém sektoru, když Trump jim najednou šáhl na ty penězovody když ty organizace, ty organizace typu USAID a podobně najednou oznámili, že přestávají prostě e, posílat peníze do zahraničí a že prostě končí ty, končí ty, ty, ty programy, ze kterých vlastně ty neziskovky žily. No, tak samozřejmě oni <coughs> přišli o nějaké peníze z Ameriky, ale, ale o, o to více peněz teď konteče z Bruselu. Ale tohle je hrozně jako vážný téma, je to, je na, to je, je. na samostatnou tému, ale dotvára to ten obraz, ako, fungu, ako to funguje v spoločnosti. Ale ešte, keď si už spomínal zákony, tak jeden zákon je tu zaujímavý. To svojho času presadzoval Martin Exner zo Stanu, bol predkladateľom pozmeňovacieho návrhu, k takzvanému Lex Ukrajina 7. A do toho bol zakomponovaný nový trestný čin, neoprávnená činnosť pre cudziu moc. Nedefinuje, čo znamená činnosť pre cudiu moc, tento paragraf, ale stanovuje za to určité sankcie. To je téma paragrafu 318a o činnosti pre moc. Je jasné, že to bolo nastavené tak, že... Uh, tí, ktorí nepodporujú akékoľvek rozhodnutie z Ukrajiny, ukrajinské aktivity, tak samozrejme slúžia Moskve a tím pádom je to činnost pre cudzí moc. Tak to chceli nastaviť, samozrejme, Ale teraz je zaujímavá debata, či tento paragraf nechať a vlastně tu činnost pre cudzí moc aplikovať na tých, ktorí za peniaze, či už od Sorosa, z EU, USA, ale vždy zo zahraničí a služili cudzím záujmom, tým západným vlastne, alebo Ako to, to paragraf úplně zrušit. Jaký je tvoj názor? Mohl by se tento paragraf otočit proti tím, kteří chceli trestat jiných lidí, alebo naopak ten paragraf zrušit o nějaké činnosti předcu moc? Ale já, já proč ne? Já si v zásadě myslím, že by bylo dobře, kdyby, kdyby si taky ochutnali něco z toho, co, co jako va, va, va, vařili těm druhým. Jo? Takže. Samozřejmě, no. Oni e, nešli tak daleko, aby přímo do toho e, zákona e, napsali, že jde o, o e, práci pro nevím, Rusko nebo Čínu nebo něco takového. A nechali to takhle vágně. Právě proto, aby to bylo co nejgumovější, že? aby se to dalo použít prostě účelově proti komukoli. Ale pak se jim to může vrátit jako bumerang, protože je to přesně jak říkáš, na ně to je opravdu aplikovatelný. Zatímco není opravdu nikde prokázáno, já neříkám, že neexistuje ruská propaganda, čínská propaganda, že se snaží zvláště v situaci, ve které dneska žijeme, zcela jistě i rusové a číňané, se snaží nějak uplatnit svůj vliv. Ale já se přiznám, opravdu já neznám nikoho, kdo by Uh, uh, jako z těch, z těch lidí a webů a, a iniciativ a aktivit, které bývají označovány za proruské, jakože prostě dělají v žoldu, tak uh, neexistuje jediný důkaz, ale ani ten mainstream, ani ten režim, ten s, s žádnými takovými důkazy, um, nepracuje, protože je prostě nemá, jo, nemá a, a nešel ještě tak daleko, aby prostě vytvořil nějaké podvrhy. Tady prostě nikdo tím Kremlem placenej není. Jdež to z druhé strany. Trtivá většina všech těchto těch progresivistických srágor s prominutím jsou prostě za peníze z Bruselu, z norských fondů, byly teda z té Ameriky, z USAID nebo z National Endowment for Democracy což vlastně byly všechno struktury, které byly založeny americkými tajnými službami. Že dřív v podstatě ty američani dřív vlastně až do těch 80. let prováděli ty různé převraty a barevné revoluce tak jako na férovku. Jo, prostě vědělo se, že ten převrat provádí CIA třeba. Jo, ale v těch osmdesátých letech, tuším někdy od toho roku 83, kdy vlastně vzniká tady ta národní nadace pro demokracii a která má tu svoji republikánskou i demokratickou odnož, tak vlastně eh, tajné služby jakoby ustupují do pozadí a vlastně to, co prováděly ty tajné služby, teď provádí vlastně ten neziskový sektor. Takže všude, kde potom vlastně vznikají ty barevné revoluce, ty, ty převraty, tak tam vždycky několik let předtím prostě vznikne třeba několik desítek nějakých jako neziskovek. Najmou si tam prostě tu, tu pátou kolonu těch, těch místních obyvatel, kteří jsou třeba nespokojený a třeba i právě nespokojený s tím místním režimem. Myslí si, že prostě pracují pro nějakou ušlechtilou věc, ale jsou prostě placeny ze zahraničí. Jo, a to je naprostá, to je opravdu, to je jako devět desetin toho neziskového sektoru, těch politických mimovládek, jsou prostě placený ze, ze, ze zahraničí, ze západu. Takže na ně by se skutečně dneska ten paragraf mohl použít. A tak ho klidně použijeme za předpokladu, že samozřejmě by došlo ke změně režimu, což samozřejmě s Babišem a to ani v případě, že bude mít motoristy nebo SPD ve vládě, ale tak, tak daleko určitě nedojdeme, ale myslím si, že by si měli taky ochutnat polivčičku, kterou nám navařili. No a až, až jednou si ponesou následky, tak pak potom můžeme třeba i ten paragraf zrušit. Dobré, dáme si teraz skladbu a po něj následuju maily a telefonáty. Já ještě připomenu. Telefonovať můžete na telefonné číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio zavináč sk. Neplač, že ti zmizlo nebo a nie je na ňom hviezd toho mraky skrýly Neplač, že ti zmyslí slzy, je to len test. Či dokážeš veriť, že musí to prejsť, raz to musí prejsť. Vím, že príde taký deň a samé sa to odmotá. A všetky hviezdy na nebi celkom inak za hviezdia, inak za hviezdia, inak za hviezdia. Hvězdě Inak za hvězdě Nepláč, hmm? že si přišel o sen Veď se dávno vie, že rěky plynou ďalej Tak se nechaj nie. 不见 Vážení posluchači, počúvate reláciu Mediálny Wrestling. Teraz je čas na maily, teraz je čas na telefonáty, takže telefonovať můžete na telefonné číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Telefonáty budú mať prednosť, zatiaľ teda kým sa nám někdo ozve napíše alebo bude něco zaujímať Dobrý můžeme. večer, studia báska. byste se zhlásili protože jak my máme maily pán Huďo ale nevím, nedá sa mi ho tak ich budem musieť asi čítať Dobre, alebo nevím, dáju sa poslať na Telegram alebo někde Budete... dobré poslávám ich na Telegram, ano? Výborne, dobré, dobré ale můžeme my zatiaľ Michal, a momentik už je tu mail od Talarika. Dobrý večer. Jedným zo zdrojů kompromitujúcich turka je istý pan Dobeš. Jeho kamarád je připravený policii dosvědčit pravost screenshotov. Požiadal už aj o policajnú ochranu z obavy o bezpečnost. Čertajúca sa tlupa v budúcej vláde určite chystá pomstu. Babiš sa určite nestretol so šutajom. len uh, uh, a, eštok je štok, to je minister zo Slovenska, len tak pre nič za nič. Takže, Michal, máš nějaké informace o tom, kdo je jistý, pan Dobež, a co se děje v tomto smeru? To je úplně To je úplně čerstvá informace z dnešního odpoledne. Objevil se nevím, které médium to zveřejnilo jako první, ale patrně zase Deník N, a od něj to okamžitě převzali jako ostatní, tak ta mainstreamová jako novinky a i dnes a podobně. Vojtěch Dobež je osoba, která se přihlásila k autorství části těch screenshotů, těch, těch starých facebookových příspěvků Filipa Turka. A m, má to být nějaký motoristický novinář, který vlastně sdílel s Filipem Turkem zájem o ta rychlá auta, konkrétně o Jaguari. Znají se asi 20 let, a pak se nějak pohádali, jejich cesty se rozešly. A tento Vojtěch Dobež se najednou objevil a říká, mám, mám strach. A e, mám strach o to, že se mi může něco stát. No a kdyby se mi něco stalo, tak ať raději všichni vědí, že jsem to já, kdo vlastně je původcem části vlastně jako informací. E, jenomže je to celé velmi zvláštní. Z toho mála, co zatím jako o tom vím, tak, což je v zásadě to, co teda zveřejnila ta média, tak tento Vojtěch Dobéš říká, že si vlastně pořídil několik screenshotů příspěvku Filipa Turka někdy v červnu 2024. V době předtím vlastně než před volbami do Evropského parlamentu, že, v který Filip Turek uspěl, to bylo vlastně jeho první velký zářez té politické kariéry a nástup motoristů že jo, do politiky. Mm, a, a on už vlastně, protože si údajně, jako říkal, to mm, se nelíbí, vlastně, jak, ten, jak ten Turek, jaký má názory a jak se vyjadřuje rasisticky a xenofobně, a homofobně a tak, tak já si tady udělám nějaké screenshoty na něj. No a, Ale nějak jako nepoužil to. Prostě si to jenom uložil, jak říká na Google disk, a pak na to zapomněl. Jo? On říká, že vlastně e, moje role, cituji, skončila tím, že jsem si chtěl udělat screenshoty a někomu je poslat. Dál jsem to nebral jako svůj problém, protože sám jsem to zveřejňovat nechtěl. A pak najednou říká, no a pak jsem na to zapomněl. A že jsem autorem těch screenshotů, jsem si uvědomil, jsem si vzpomněl až poté, co mě oslovil Deník N. Teď, jakoby, jo. jo a tohle je, tohle je zpráva z dnešního dne, která vlastně jakousi reakcí na, to, na, ten, na tu kritiku Deníku N, že jo, že vy tady eh, rozjedete kampaň proti Turkovi a odmítáte UV zdroj. Takže jak vám máme věřit? Takže Deník N kontruje tímto způsobem a říká, máme zdroj. Jmenuje se Vojtěch doběš? A tohle je jeho příběh. Příběh o tom, jak si udělal si screenshoty, pak to někomu poslal a pak na to úplně zapomněl. Tak tady někdo z nějaké pomsty nebo z, z, z jakých důvodů vytváří kom, kompromitující nějaký materiál na svého bývalého kamaráda a pak na to zapomene. A vzpomene si na to teprve ve chvíli, kdy ho osloví Zdislava Pokorná. A může, no jo, teď já, to přece já jsem, já mám tady tyhle ty informace, no tak tady je máte. Tak to si myslím, že jestli deník N. chtěl nějak obhájit svoji, řekněme, věrohodnost, tak teda v mých očích ne, že by tam kdykoliv nějaká byla, jo. ale kdybych, kdybych deníku N. třeba trošku věřil, no tak po dnešku už přestanu úplně. A tolik, tolik můj komentář k tomu, jo? Ale je to komentář zatím, zatím takový velice jenom možná i povrchní, jo? Protože víc než jeden tenhle ten mediální výstup eh, jsem zatím nečetl. Já si myslím, že právě v tom je ta dilema. Najlepší je to člověku, které, který je jednostranně vyhraněný, a jednoducho neuvažuje nad tým, že aj druhá strana by mohla mať pravdu, alebo že jeho strana sa milí. Naražám na to, že pokiaľ je někto nadšený Turkom a, motoristovi, a motoristami, tak jednoducho verí Turkovi a absolútne neberie do úvahy, čo tam píše nejaký denník N, štít demokracie a podobně. A naopak ten, kdo odmieta Turka, odmieta motoristov, odmieta tuto novou vládu, lebo volil Fialovcov a stan a podobně, tak absolútne verí denníku N, Absolutně veri štítu demokracie a různé té práské chobotnici. Tam je to lehké, ale ten, kdo chce být skutečně by som povedal, chce vidět do toho, a tam je ťažko vidět do toho, protože to jsou spravodajské hry a politické zákulisí a deep state a podobně, tak ten musí mať problém, že kde je vlastně ta pravda, alebo ako to naozaj je, je ten Turek, tento zvrhlík, který obdivuje Mussoliniho, Hitlera, má homofobné názory, schváľoval zapalenie cigánského dievčatka a tak ďalej, alebo naopak. Hrájí špinavou hru v denníku N, štíte demokracie, lebo nevyhrali ich politické síly a teraz sa rozhodni, čo je správne a čo je nesprávne, alebo ako to naozaj je. Preto dobre si povedal, že aj čo sa týka tvojich informácií, hovoríš o tomto dobešovi, či je to tak, alebo to tak nie je, alebo jednoznačne dôverovať, nedôverovať. Myslím si, že v tejto hre médií, práve tom selektívnom spravodajstve, pokiaľ človek nie je jednoznačný fanatik, je veľmi ťažké sa zorientovať o čo tu vlastně ide? Je to jasné, o čo tu jde. Aby nebola táto vláda, aby neboli tieto výsledky volieb, lebo ja som volil inak, alebo určité skupiny by chceli nějaký iný výsledok. Takže naozaj to má divák, posluchač alebo čitatel veľmi náročné. Ano, je to přesně, jak říkáš. Teraz tu máme ďalší mail od Petra. Dobrý večer, nepočuval jsem vás od začátku, trochu jsem na vás zabudol, keď jste o tom hovorili, čo sa chcem opýtať, tak nemusíte reagovať, ale někde jsem počul, asi na Infovojne, a nie, tak sa ospravedlňujem, že nová česká vláda zdedí po fialovi bilionovu sekeru. No, Možná je to z angličtiny, že bilion je mi, to, to miliardatový zase. No jednoducho je to tu napísané, po jedno jednobilionovu sekeru. Babiš má čo robiť. Tak máš ty nějaké informace, že. Čo ano, je to česká pravda, vláda? nebo respektive ta realita je ještě horší. Zdědila Sekeru ve výši 1 bilion 200 miliard, jo, čili 1200 miliard uh, Sekeru. Opravdu za, čtyř leto, za, za čtyři roky uh, vládnutí uh, Petra Fiali a, a té, té jeho koalice tak celkový součet vlastně deficitů státního rozpočtu dosahuje této, této výše. Jo? Takže to je samozřejmě vysoce překonalo, že o Babišovi můžeme vyčítat taky velké deficity v době covidu. Jo? To, to prostě celý tenhle ten, ten průšvih těch veřejných rozpočtů nebo jo, těch toho zadlužování začal za covidu v tím, jak se prostě sanovalo hospodářství, že jo, jak se udržovalo prostě eh, při životě zamrzlá ekonomika. No eh, a po covidu vlastně eh, Fiala se, se prsil, že dají veřejné rozpočty do pořádku, že oni budou teda eh, těmi zodpovědnými hospodáři a, a neudělali vlastně nic. Naopak, to vlastně v době, kdy už ty, prostě dávno nebylo zapotřebí takové finanční prostředky prostě vynakládat pro tyto výjimečné účely, jako, jako v době covidu, no tak... tak tak prostě oni jeli rok co rok, prostě podobně vysoký e, deficity, takže ano, ve výsledku toto je prostě jedno, jedno z, jaksi z e, nejhorších vlastně dědictví e, Fialovy vlády, teda v té ekonomické oblasti, protože v těch ostatních oblastech zavádění cenzury, že jo, právě to rozeštvávání lidí, že jo, Plukovník Fultín a a prostě jeho, jeho, jeho vykopávání prostě příkopu a rozdělování lidí. Prostě opravdu ta fialová vláda, to je, jak jsem říkal v úvodu, té nejstrašnější vláda, kterou jsme tady zatím měli. Pozrěm se, co máme ďalej. dobře, když jsou telefonáty, můžeme e, jít na jinou tému. Takže nevím, aké je, aký je e, teda, jako ty těchto progresivistou čo je teda velmi velmi a nejen u nás vlastně celý západní Evrope, v Spojených státech samozřejmě t, ako hovorím to je ta tie woke activity, ten progresivismus až by som podal ten ultralavicový smér jako antifabélem a tak ďalej. To všetko sa prepája a jednoducho ktokolvek nesúhlasí s ich ideologiou, s ich názormi, s ich formou cenzury. To, čo spomínam, je buď ruský agent, buď konšpirátor, alebo fašista. Ale ja si osobně dovolím ako také prirovnanie. Potom sa vyjadří samozrejme aj ty, či máš aj nějakou predstavu. To, čo sa dnes odohráva, mne to připomíná, připomíná mi to v tom duchu, v ktorom presadzujú oni svoju agendu maoizmus v Číne. V 50, teda začalo to v 50. rokoch a pokračovalo v podstate ta kultúrna revolúcia, ktorá bola kterou presadzoval Mao, kde nalákal právě vysokoškoláků, mládež, středoškoláků, kteří vytvárali ty červené gardy a každého pranierovali. A takisto v každej oblasti života. A dnes tyto, já ja bychom dnes nazval ty, progresivní súdruhovia, mi připomínají tých Maoistov, Tým, že si z mládeže vytvorili, lebo většinou, keď jsou tie volebné výsledky, pozrite se, mladí ľudia, a ty volia progresivné strany, liberálné strany a tak ďalej, vytvorili si akési svoje novodobé progresgardy, ktoré které aj násilím. Pretože to, čo jsem spomínal, antifa, ekoteroristi, už existuje aj trantifa. Čiže transrodoví militantní aktivisti, zatiaľ je to v Spojených štátoch, kteří takisto střelci v kostole střílají v škole vyzbrojení cvičí se v pozadí duhové zástavy a tak dále teda střelba na kyrka takisto člověk z tohto, z tohto transrodového prostredia. Takže tu jsou títo, by som povedal, aktivisti militantní, agresivní, plní násilia, kteří válcují alebo upratují tu cestičku pre túto vládnucu agendu. A to je mne to náramně připomíná ten maoistický štýl kultúrnej revolúcie a těch červených gard z mladých ľudí. To je moje také prirovnání, aký je tvoj názor. Určitě, já s, tím, já s tím souhlasím, s tím, s tím příměrem. Je tam, je tam prostě ten revoluční zápal, že jo, je tam ta, ta, ta myšlenka prostě toho vytvořit novou společnost, nového člověka, že jo. A, a má to skutečně tyhle Ten progresivismus už, jak název napovídá, že jo, ta myšlenka pokroku, to ale toho radikálního, to znamená vlastně. Svět se musí neustále měnit. Jo? Tam vlastně progresivista e, se štítí všeho, co nějak je tradiční, co, co, co vede k určité stálosti, stabilitě, co, co vytváří nějakou vazbu mezi generacemi, co, co se opírá o, o dílo předků. Že jo? Všechno, co bylo, musí být překonáno. Progresivista neustále vlastně potřebuje měnit, přetvářet je m, m, vytvářet tu realitu, v který žijeme, jako naprosto fluidní, e, proměnlivou, jo, a, a, to, a to úplně, a to nejen, řekněme, v nějakých jenom e, nahodilých projevech, ale by do hloubky, e, jako do samotné struktury vlastně, bytí té, re, jako do samotné struktury reality. Od toho celá, celá vlastně ta transideologie, jo, protože ta tranzice, změna, Jo, to neustále, to už není jako, to bylo ještě třeba před 20 lety, jo, když si homosexuálové dobili svoje, svoje doumělá práva, tak oni se hájili tím, že oni se tak narodili. A to znamená, oni poukazovali na něco eh, daného, co vlastně se nemůže měnit. Nechtějte po nás, abychom se změnili v heterosexuáli, že my jsme, my jsme prostě jednou provždy Homosexuálové. Ale to už dneska nefrčí. Tak už to dneska dávno není. Proto taky mnozí homosexuálové dneska eh, eh, řadí mezi kritiky třeba i té LGBT ideologie, protože vidí, že to prostě přebírá vlastně ten, že tam dominuje ten důraz na tu tranzici, na tu neustálou jako změnu, že jo. Jo, ale to, je, to, je, to vytváří v té společnosti, to, to je samozřejmě, ono to má sebedestrukční potenciál. To je vlastně jakoby, eh, pozitivní stránka toho všeho, je, že vlastně ono to nemůže mít, jakoby, eh, to nemůže jít do nekonečna, bych řekl, jako, jo, že, se, že se ten revoluční potenciál vyčerpá protože to nutně musí, že vede to prostě k degeneraci té společnosti, jo? jako k rozkladným jevům a, a to ne každému to konvenuje. Proto taky dneska vidíme, že i když ten progresivismus je v některých zemích, zvláště v západní Evropě, pořád ještě dominantní, tak prostě už ta, ta revolta vůči, vůči tomu narůstá. A v některých zemích, v Maďarsku je naopak třeba progresivismus dokonce, řekněme, v, pozice, v pozici určité reakce, že jo? Jo? Nebo, nebo nějaké defenzívy. Čili ten progresivismus už nemá pořád něco nabídnout, protože vidíme, co to dělá v té mladé populaci, že jo? u mladých lidí. Jo? To, to, radikální zvýšení všedatých duševních poruch, jo? Ztráta nějakého jako pojetí nějaké identity. Jo, takže máme tady víceméně e, a v oblasti třeba demografie, že jo. Tohle samozřejmě, že to rozbíjí, rozbíjí to, rozbíjí to vůbec ten přirozený e, zájem o to zakládat rodinu třeba. Mít nějaký trvalý vztah, muž, žena, mít děti, že jo. To je všechno rozbitý, to znamená, že ten progresivismus, je vlastně určitý kult smrti. To nemůže dopadnout jinak. Jo, to, to, není, to není vitální ideologie, která by, která by e, slibovala nějaké e, lepší, lepší příští, do kterého máme rodit děti. Naopak vidíme, že prostě mnozí progresivisté se chlubí tím, že žádné děti nemají, že jo? protože nechtějí zatěžovat prostě planetu, e, pro, jo, tou, tou, tou, tou lidskou havětí, která která to zamořuje tím, tím oxidem uhličitým a podobný nesmysly. Jo. Takže, takže z toho hlediska jsem jako trochu optimista, ale než se to jako otočí, no tak ještě teda to bude hodně, hodně bolet. A na závěr bychom se mohli pozrieť na jeden výzkum a týká se médií. Podle čísel Centra pre výzkum verejnej měnky z roku 2024 televízí a významy 58% Čechů a tlačí dokonca 59%. Uh, aj podle mojho názoru to je výsledok zlyhania mainstreamu, ale to je potom aj dôsledok volieb, že neverí značná časť obyvateľstva alebo rozhodujúca tej mediálnej masáži a kampani, ktorá je v duchu progresivizmu a liberalizmu. A to si myslím, že práve z toho jsou tak mimoriadne nervózni a jsou potom odhodlani robiť rôzne špinavé zákulisné ťahy, že nedopadli volby tak, ako si to predstavovali. Ano. Ano, souhlasím, no. Prostě e, e, říká se, že ta cípající kobyla prostě potom jako kope, že jo, tak, tak, tak si myslím, že to je, že oni si prostě uvědomují, že už zdaleka nemají tu společnost tak jako monolitně pod kontrolou. No a, a o, to, o to průčí pohyby ten režim potom dělá vůči svým oponentům. Jo? Čili z toho důvodu se domnívám, že i když třeba budeme té společnosti postupně um, získávat vůči progresivistům na vrch, tak přeci jenom oni ještě mají um, hodně teda silných nástrojů ve svých rukou. Jo? Od financí je právě přes ta média a tak dále čili. A, a politický establishment a ten se bude bránit. Ten se bude bránit a, a při každé nej, příležitosti, kdyby volby v České republice dopadly jinak, kdyby opět došlo k tomu, že ty opoziční strany, které se tentokrát třeba pokud je o SPD, tak ty menší, takové ty konzervativnější pravicové strany svobodní pro trikolora, že se spojily a vytvořili jeden volební subjekt, tak tím e, dosáhli toho, že ty ostatní strany vlastně nespadly pod, těm, pod ten pětiprocentní práh. Kdyby udělali tu stejnou chybu jako před čtyřmi lety, tak třeba zase propadne ten milion hlasů nebo kolik. A, e, a vládu zase sestavuje Petr Fiela se stanem Spiráty, Piráty, e, 09 a podobně. A e, ten, režim, ten režim, který oni tady nastolili během těch minulých čtyř let, ten by se jenom utužil. Teď by si, když by měli před sebou další čtyři roky vládnutí, teď by teda opravdu e, si myslím, už se s náma moc nemazali. Už by s náma nejednali e, v rukavičkách, i když teda musím říct, že někdy ty jejich rukavice byly poměrně už hrubý teda v těch posledních letech. To jsou právě ty paragrafy, to jsou lidi, kteří jsou odstíhaní tady podle 405, což je ještě jako jiný paragraf ví, že jo, o popírání genocidia a tak dále, který bývá zneužíván vůči lidem, který nějakým způsobem um, uh, popisují jinak tu realitu na Ukrajině, že jo, v tom konfliktu na Ukrajině a tak dále, Čili, kdyby, kdyby volby dopadly uh, opačně, no, tak ten, ten režim, přestože by byl, jako ne, není zdaleka tak, tak pevně v sedle, No tak, tak by e, určitě nám dal pocítit svoji sílu, o tom vůbec nepochybuju. Vzhledem na uplynulý čas, keďže je už 22.00, vyčerpání témy, dá se opravdu, hoci to jsou témy, o kterých by se dalo bavit aj hodiny a s množstvím faktov a argumentů. Michal, chcem sa ti poděkovat, že si prijal účast za tvoje postrehy, názory a želám ti, aby se ti vo všetkom darilo. Děkuji moc ještě jednou za pozvání a to stejné přání posílám na Slovensko tobě, tvým, tvým nejbližším a samozřejmě všem, kteří nás dnes poslouchali. Ďakujem. Vážení posluchači, relácia Mediálny Wrestling končí. Znovu sa počujeme o dva týždne. Příjemnou dobrou noc a do počutia. Bruno. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním můžeš pridať. Viac informácií najdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.